Kini upake, kini mungozo, kini sero, kini empango, kitabu hiki ndio pekee chenye muongozo, chenye sera chenye mpango wa mabadiliko ta <tabur> so, وليkosehi kwa wadamu wote. Hakuna mabadiliko sahihi mpaka katika kitabu cha Allah Tabarakata. Sasa hwanu wadau mazingira ya familia yako, kupiga hatua za zimeelekezwa katika familia, basi hasbuka kwa kitabu Allah. Na kutosha kitabu cha Allah wa, wa sunna rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa selama,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 zimevurugwa na makafiri mali za islamu zinaforwa na makafiri waislamu wengi ndiyo wilionekana hao ndiyo mbagaidi ndio siofaa ndio ndio ambao wanajaza katika mbageleza bali bali atashukuru Mungu tuliyokuwa nao onekana islamu hawafai sasa islamu tafuta njia ya badiliko yali, yeye azuondoka hapa ili waishi kwa amani wamuladha vilivyo watekeleze haki yao kile kilivyo pasita kuvuguzwa kwa kwao ndani ni waislamu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 kwa sababu kwanza Khalifa Muwtasim kutoa jeshi kupambana na maadui ya zili mpaka kumnusuru mwanamke wa Kislam na walipojua ni makafiri kwamba kuna jeshi linakuja Muwtasim akaambia kiongozi wa jeshi ya makafiri huyo mwanamke wa Kiislam kama hamkuachia mtakoni mtatoa jeshi hapa manzura ni bagadadi lakini adikali itaishia wapi arizi zote za Islam zilitetemesha jeshi kumkoa mwanamke mmoja tu basi heshima ilipatikana mwanamke akaweza kurejesha kwa ana sasa uslamu hili ndio hali ile nayo. naye watafanyaje baada ya Wale wana waadua dini kama Qur'ani ilavieleza waja walio kafaru lau tazkurun wanapenda makafiri nani wa makafiri kama wao kana makafiri washirikina wanachokipenda uslamu wafate sera zao wapande mipango yao waze mawazo yao ya yani mahala maana kama kuna tatizo <coughs> Yeye sana sana, sana tulisho lake yakumbuke maneno ya heshima ya fulana Akumbuke labda sera zao moja mataifa sera sera au labda labda ya umoja moja msaidifa au labda akumbuke katiba yao moja Afrika au katiba nchi yake au katiba chama chake yana huyo anawaza kwa maadho wale makafiri wamepangia vile Akumbuki kwamba Allah kasemaje kaskilio jambo au Mtume sallallahu wa alaihi wasallam kasemaje kaskilio jambo katika hiyo kadhia yana kumbuka bana labda katika swala Watu wanjiundia mababa, kadhalika baba, baba watoifa fulani katamaje muzuri jambo. Yaani hakumbuki kwamba kala Allah Allah katamaje katika mjambo. Wa kala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama na katamaje mtume wake katika injilamu na katika kadhia. Lakini bongo zimeharibiwa, watu wawaze kwa fikira zao, pia waamue kwa maamuzi yao. katika tatizo kasikoma Kislam. mahala kwamba eh, watu wakaletewa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 ni salaka ni kuzika alifanyaje sasa waslabu hapo katika ya nguru wanahitaji apige njia nyingine sasa na watu wanakiu wanahamu wana tufanyaje bana mbona tumlateswa mbona tunaangamizwa hivi ni kwamba ni pale pale aliposema Allah tabarakataala wama'ataakumurrasulu fakhudhu rasulu yale alikweta mtume usiku Shamanu, basi kwa wa anhu fantahu la lazuka tazeni bas muyaache. Kwa kamaona kama njia ya kutabariki lazima tukaneana nani na mtume sallallahu alaihi wasallama al kuleta mabadiiko jambo hili ni ibada kwa msikafu kama ni ibada basi baada zote zina maelekezo maalum kwa mtume sallallahu alaihi wasallama mtume maka peke yake akaanza ulinganiadi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 Bada mtume sala salam akaanza kutoka kando mbali mbali ndani ya makabila 13 kualingania kuislamu na kualingania tonyimam kuna ka msemo katika mbali mbali kuomba na na nusra kwa kutangaza na kwa afisi taalama mwanzo wa islamu akapita mbali mbali Allah akajalia katika musimu katika msimu wa hijra akakutana na islamu wa watu wa, wa, wa, wa, wa, wa Madina ni wa kadiri kichwa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 lakini mtoe jizia huipa serikali ya islamo ambayo itasimamia mashaheli ukikata hilo basi wanapigwa hilo lililambave kaelekeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salamu kwa ndugu zangu mtume sallallahu alayhi na mahalifu waongozo waliyofanya hiyo kazi na mtume akatusia akasema alekum sunnati na sunna zangu wasunda tu alkhulafa ar-rasidin al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 wao wakipanga poleleni yanapanza kuchoka unga wa yanga. Napanga poleleni. Unga ambao ulikuwa kuliwa na wanyama mka mna kula nini? Hapa nikuja pressure nyijiji na ujamaa mnahamishwa katika mianioni kunaenda katika vijiji Kama maana eti wa maji safi na mashule lakini bishirikana mwisho komonisti ukaporomoka amna tena anayotaka mpaka sasa. Uliobaki ni umefali na siataka demokrasia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 إلهك أنت القوي العزيز الحكيم وإنك لا كل شيء قدير اللهم إنا نؤذ بك من الهم والحزن ونعذ بك من العجز والكسل ونعذ بك جبن وبخل ونعذ بك من غلبة دين وقهر الرجال اللهم إنا نؤذ بك من جلب البلاء ودرك الشقاء وصول القضاء وسماقه عدائه الله تكون وسلامه